de dizuela Belarri Maiteok Arrajalani kito Joaquin Arrajaleo Iritsi da beren lora lora la bai ratila Iritsi da Kaudo gausegun Señor que estés en la edad y sali oraindik irratia ekarkoa eh, serioa ere izango baita serioa eta Uno pero es como sólo tuve� Esto es que nada, racha luego surte A vous quisiera obrer, aja cuando yo te sesgo a tuve tuve, CaminoC and Ed, y a tuve dos días ¿Qué te vas a Racha León Racha León E a vos no. El Agur bat emendik hor dago nabarrako hei eh? Horten... Boste urte... Boste un urte... Boste... Boste <risa> Boste urte pasadira maio guda... hartaz Jareko. Urte honetan zehar... Ipatuko eh, ditu behin baina baiagotan gure kolega... Baina gu guazen gure sekzio... Izarrarekin eta nahi du zuen guztiarekin zen... Eta gaur beti bezala programa dakagu dakargu... Sakua ondo... kargatuta. Olentero bezala? Olentero edo eh, errege magoak. Uh -huh. Errege majoak beste lagun batek esaten duen bezala. Uh -huh. Zerbait baite zateko? Majorik, balego. Ah. Monarkia majorik baote dago munduan. Ongit hori errepublikara. <risa> <risa> Eta zigeitezen jasier gure seksi bizarrarekin. <risa> zen Errepublika. tiki, honetara, ze bat guztatzen zaigun ikito jakin iziltzea. <risa> Cero, dijiste Joaquín Cero. Astero a Ritz astero. ¡Oh, me ten lo de el condenado! Verás, cada uno de los que se ha ido en el centro de la cura has... oh, sección y cerraría, <risa> eh, si así era en matea, y noticia <risa> Noticias Abdonie Gañarero Por al día vitalinea yogur Marca que sponsorizatuko du Murcia que bella eres Campañaren irudia izango da Urtengoan, eta Cartagenako Festetako pregoia botakodu Berchotan Aitez aitud, Cartagena Cartagenera Morena Canten <risa> y <risa> Urtari jairen 28an egingo da Bertxeguna, apuntatu nahi baduzue arasoak izango dituzue eta agatik, de una de funda, eh funda jabe sindikatuak berepoza agertu du behingogatik bilabonatik aterako direla eta Qué majos son los de la Bertxosal el cartea, qué majos son que se van de Villabona. Ori, <risa> <risa> la... oh. son que se van de Villagón. <risa> Bera pena kasi dira, alaia martiñek alaia itortu du. Horeintik bota urdinak moreak eta berdeak falta zaizki! Zemartura zarete, Mercedes. Eh... Etau alator zexi inoko notizierik onena. Etau alator zexi inoko notizierik onena. ari nintzen. Vale, e, Gure datuak fidagarriak dira. Eta e, guk ez dugu guk esaten gure notizietan. Mm -hmm. Baite, etxetatuak. Norbaite korizan berbaldimadu gutxienez programa ontatik kanpoko aizan dadi. Gure datuak. De hecho, gandida datua dira zen, eta boten kolorea kontrastatu dugu elkarren uh -huh. el artean. Ba eta kontraste polita da, e, urdina morea eta verdeak egiten dutera. Epe agentziagoak izango ziren ez? Zer? Epe agentziagoak. Epe agentzia. Konpe de Prontón. Lepe, lepe agentziagoak. Jareza. <risa> de California Eh, notizia importante na. Izkaizko notizie! Mañu corta ingeleseko akademien apuntadu jauriek, Beharra Vak eta Koñadeak. sartu eh, horretik hau esan dotxe bizkaia.biz webguneko zuzendarieri. Claro <todos> Yago, ¿qué stock? Claro Yago, Claro Urten danean barriz behitu zer esan dauen. What you ready is not only because you are skinny and that's the bullebo okay, Biscay I am like a silbo, I like wilbo. <laughs> Aian la capiña, anaile markiña. Oi, de coi margina, Gure zionan bieu bizai. On arte gure sexiota. Zoragarri, eh? Gure kazetaritza eh? eh, eh, erakus taldi fin eta bulatsu. Eh, cágate lorito, esagonebak. Egin zazu kaka... Zirindu adi. Zirindu adi... Loro etxo. Venga, basa, entzunga ditara. Entzunga ditara. Bi ardaz izango ditugu gaur entzuteko. E, hau da, ardaz, baino bi bertsozaio, ezta? Alde, bat ediko oiarzun... Bi. Bi. Bi. bi. Bat e, oiarzuneko... Gaukosaioa dela, beribig. Zesartu zeizu Mañukortaren sindromea ni beti Nei aputxo Ahi izan dut Mañukorta bezala Gai? Kontu da, ez dakitala mugitzen horla De Kajina, ¿eh? claro. Comandouri está ukat. Bueno, aparte, eh Jakina oh. Jakina hasten dizuegu, bertso eta bertso artean entzundu dizue musikak Info 7 Rap Herria, diskotik ateratako. Jo, de, oh, de Vision Norte Apache, Gaoidat, Criu, dao, <risa> dindo, da o. In da, da raba, oh, da, fenómeno de la naturaleza, raperos de Maú. Eh, rapero no no no va. Bai nila. Bai <laughs> Baina nila Bueno, eh, rapetik rapera dena dela Oiartzunet eta karlaka onbotatakoak entzuko ditugu Eta nik uste oiartzunetik hasiko gara Eta urtebeko bertzozaioa Oiartzungo frontoian, elorzoro pilota Elorzoro, elorzoro Eta bosteun frontoia. lagun entzuten Etxeratek antolatutakoa presoen alde Eta mm, urtea zideran denez Ba, nik uste urtea ziderateko gai tipiko Oietako batekin hasteko moduan gaudela Bai, bai. Mondo guztia jartzen ditu elburuak, ez da hasieran? ziren. Bai. Zun jarri duzu elbururen bat? Niko esu araindik. Zun, gauza? Niko atu bai, baina ez ditutu. Gauza dena jarri gauza. du, aurten irabazte euskal herrikoa txapela bertxatan. Horida, eskerrak ez dagoen txapelgetarik. <laughs> Zer? Eh, jarra ditu duzago. Bai, eta, bueno, unai eliza zurena hotik entzungo ditugu gaiak, eta nik uste bertxolariak orkesteak ere ez duela merezi ondo ezagutzen ditugu eta plazera. Parada, be orre. Hazteko. Benita bat. Bai, jaiko. Ezagutuko duzu da, botsa. Bai, ez? Bai, bai. bai. bai, bai. Hemen da kasa. Bueno, hasi aurratik hor kamerinoan ginean zortziak eta galdetu dietz eta paper baten jarriko zuten aurtengo izan neuren proposizioa o helburua. Idatzi dute paper baten da askatu betere gaina paperean firma jartzeko. Maialenek eta metzak bakarrik firmatu dute zapatzek beste seiak. Dazkatemen, segin proposizio firmarik gabe. Hoa induzuea, klaratzeko garaia. Batkartunzun, erretzeari utzi, Lana bilatu. Enamoratzia. Kirola egiten hasi, tapixua galdu. Erekzio arazoak zen Eta ez hiltzea iltzea. Zenienazen? Zenienazen? Guk ez dugu zineatuta garbi esatera guazen. Zeini dago kiota zerk gera zalantza almazen. askognigandik gandik esperozuna erretzean hain zuzen, baina idatzi dedan oarra erekzi oaren nazen. Naiko gutxi erretzen dut, duela amar bat urte, Kiloak galdu ezkero, nire gorputzak zer luke. Enfin fin, edo norko beditzake, ta disfrute, ta eziltzeaz gainera ondo bizitzea ere nahi nuke. Jo ara sotan ortzenago amarurtea utzi nairik amaika legin kutre kiloa kere hartzen ari naiz jate kontuan zeputre Nik ez hiltzea jarri dez baina ilzea obetonuke Urte hasi edan bereti eginez promesa txoak gero aldiam idenzen ditu ordea atzoak difuminatu xamarrak dauzkat generoaren trazoak eta konpondu nahi ditu nire erekzio arazoa beraz erekzioekin Guztiak aarduraatuuta, Ni kere ukitu nahi dut zerarekin sudurpunta. ja la lanik lor dezakedan re gorputza alduta hori egitetik hau egitera, alde handirik ez duguta. Gabon garaian jasota, ez dakitzen bat opari, zergatik jarri zigor bat, Danok gure buruari. Amar bat urte, diraen aizela nia erretzenari. Baino igualutzi behar nioke jendea erretzeari. la constelación bicán en champel la calva toquembiota altaner en abisalado para tenuda ubarva joe de nada que eso brujito patito se consigo ahora en hijito rapper de aquí egiasan arritu internet talde pillo bat ezagutzenen itolak Ah, bai, eh. bai e beijo. Beijo. Se bai. me gente que quiten duen eh, rapa y hip hopa Euskal uh, eh Eta Euskaraz Eta Euskaraz, euskaraz. ¿No viene ba, a Euskaraz ahí Va, bitu Bitu Por otra la Badizu Sorion, Eko bai. Atsu <tartillata> Bueno, y todo se rio que entiendo Gua chapeldun mm. a un día Jendea duela Ahorida Jendea errete ari Jendea errete ari Jendea erreten, eh Jendea errete ari Jendea Horretik, Silbeira, Igorrelortza, e, Laia Marti, bueno, batzu. Baina orain, egana eta amets hartzailuz. Sandoni egana eta amets hartzailuz entzengu ditugu. Ostras... Horretikote lanilean, eh, aroztak ematen dute. Bai, bai. Elizazuk esango du hori? Nen guztiune elizazuk esango duela, bai. bai, dula, bai. Iazurre zure lur, hori da, ea espalak ateratzen dituzten gugandik. Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau. Hau, hau, parko hundi bat egin duzue. Munduaren bukera laistera torriko menda eta gero bizitzak jarraitu behar balin badu sartu beharko dituzue parku hortan salbatzeko algiren Atzean Atea handitu sei espezia. Espezie horsei, ze zer diren. Bagoitzak bana bana ekantatu ta zekoak Aizarriegi, aizarriegi Begiratu ez broma Gure untzian tokia daukat urbildu zintezke ona Beazain darren goitizena da oso puztua eta ona Aitor salbatuz salbatzen ditut barea eta persona Aitor salbatuz salbatzen ditut barea eta persona Talesakako silveira tarrau Aspaldidan ikertuko duda nengoen Eta dudan nago uko egin ez egin uko Honek bizitzan hainbeste gauza ezaltzuen probatuko Igualontzian ez sartutare hau ez dakabatuko Igualontzian ez sartutare hau ez dakabatuko Pretendienteak desente dira, ta tokiak gutxi daude, neska gazte bat urreratu da urduri eta suabe. Bueno alaia egin behar bet, unzian tokian jabe, munduan mundu hotelitzake, oiarzu harrikan gabe. Mundua mundu hotelitzake oi hartzu gabe. Jonek bere baitan maila, paternua urrundua, bere baitan du poesia dena denboraren segundua. Bere baitan du euskal herria, zein ek zein ilagundua, esan liteke hau salbatzean salbatzen dela mundua. Esan liteke hau salbatzean salbatzen dela mundua. Zeinen itxura flako eskasea, dan durangoko horrena. Beti tokian eta beti juistu inoiz ezta nabarmena. Piskat zalantzan egon aiz baina, pasa zu ere barrena. Toki guztitan behar da bat klase pixka bat duena. Toki guzti behar da dandibaz klase episkawa duena. Ene maija lenizan eskero alperrikan beste 3. Maija lenen goshortasun hori ai ekarriko baligu. Unzia ere akatzen bada, naiz gugeu izan testigu, azken orduan berso goxo bat kantatuko ekantatuko digu. Azken orduan berso goxo bat kantatuko ekantatuko digu. Suari darion quea bezala Karreitzen dugu krezala Simisten dugu Se dramático da direma rapero Aldoek azteko, eh? Eh... Nortapache <laughs> Baina zorgate Audarraiko Eh? Audarraiko ¿Eh? Dizia Auda Que zuzioa Dara la tera Aimez teiainko Bueno, enten ditugu Ametxe eta Eta egaña cinto, Nork kantatzen duen Nortapache erentzedean Nork Eriten ditu koroak eh, eh... Barcelona kannst... y Filmaco protagonista. Mira la Morisa. Mira <corrugaus> ¿No, la Bueno, egaña e que ya concierto con ahora que tenéis, ¿sabéis Bueno, va, entonces un insta un egaña que hay o reloj a punto a que era su tema. Va, entonces un edito recitazen. ¿Cómo dan jarrido Elisa? Va, Elisa sube, ¿me gustan? Te gustan, te Bueno, tú a ver gaña hacemos A ver, a ver. Venga. Buena cosa. Bueno, tum tú, tum tú, así soy. Chanda, chanda, chanda de antotebo. Hondori, hondori así. Olla, Ala, ala, se o e goluda. Igual, igual, gero jarriko dugu, está Eta reinbeste harrico dugu. Hau da, ni gati bai. Hau da desastrea. Biernao. ¿De <laughs> pues Oyarzunarekin er, bakaitu efekto atemateko. Ah, Oyarzun. Ah, poesia ah, no, no, no, no, Oyarzun digo. <laughs> vale, pues zer gatik es Jon bakarka eh, urtareiak zazpiko manifari buruz. Vale. Bai. Venga, manta bilboko ondia izan zan gero baina arpegi berri pilo bat ikusetan ikuen bertan normalean manizetan ikusten etzen ikuen arpegi asko ikusetan ikuen eta gaur ere segula saio ondara torri ezten zendeare badalamen lehen adiz ondia da bai gukatzo bilbon eman genuen Lausoa, jende ugarik ikusi degu, urtetako arazoa. Urte batzutan zifrakontua, ibilidegu lausoa. Kontu eskatzen astea orainezin da izan kasoa. Tanta guztiek egiten dute behar degun itxasoa. Tanta guztiek egiten dute behar degun itxasoa. da mudatan zein bildurretan jendea oida erori bakoitzak ditu bere barruan kontra esan Den batek ez du beregan egin, berri zamaikate hori, baina alare eskerrik asko bat uzareten dan Irabaztera goazzenaren Seinalea baita hori Irabaztera goazzenaren Seinalea baita hori Baina Zifretan ez ez neurtu nahi justiziaren nivela Matematika izan daiteke, estadistika krudela Kontua ez daz obildu zen jendetza erraldoi itzela, garrantzitsuna ere ez dugu gaurremen asko gaudela. Baizik bakar bat bale goere, arrazoia leukakela. Baizik bakar bat bale goere, arrazoia leukakela. ko jamatskan bodo sopamobi da mira lerri marene black masso joanela iglesia beti tenko elkoca sucia anda emarena black masso ko edorralako zerbait jarri kantu bat eta asmatu bi segundutan Hmmm, bueno, igual bat ematakin faiatuko nuk, eh? Ara, hienetegin humiltasun atietazpen bat, eh? Bata. Gaur egiteko zerbait? Biberik paren tau padak eta ando negainaren puntu erantzuna korendik eh... labean dauzkagu, ezta? Bai, plano blanco negro, ser, ser, ser neizuzu. Mm, yo... ni galda korapungo nitzake. Bai, Iturriagak telefonoak baina baten ikusteak ezoka presiorik. Ah, bai, eh. Ezoka de... claustrofobia da <risa> ukalako. <risa> <risa> Galaka onegin zuten, hau ja iazko kontuekin gabiltza. <risa> Uste Urteko uh. azkeneko aztean egin zuten zai eta eh. bertan historiaga sartu zuten telefono kabina batean iratxe ibarra sartu zuen gainera, niko uste nahi da gizuela, eh? Mmmmm... Mabu eriteko zerbait, ez egin kazuriko, ez aletik nire fietzaren tofakak ez zutakarri... Igarro, eh? Markiñarrak nahuzi, nahi? Egin iratxe ibarra... Ayamlaika, piña, anailaik, markiñan... Igarra, iarra... Ayamlaika, zilbo, anailaik, bilbo... I am laika kolakau, anailaik galdakau. Ailaik durun, ailaik durungo. <laughs> en beno kasu editoriaga telefono kabina den barruan. Lehen zure moduko asko ikustezien, baina gerua eta gitxia gelditzen zari, eh? Zusa, erriko plazan, han bakar bakarrik te dauen telefono kabina zarra. Hoinda, la berrogei urte doi pinitxe, lehente asko biltze zan ondia gerua eta gitxia, Eta geru eta gitxia ikusten die eh, beste herritetan bez. Jarri nin juen eguno retan, hicieguin ziren tabernak, sintamoste da etorri ziren, alkatea eta denak. Horain ostera hor plazanago erdiapurtuta barrenak, Erabilpenak izango dodaz, irurenak zein laurenak, Dehiago dira zapatu gabaz, txisaikera datozenak. Badakizue zer gertatudan, ni garrantzia galtzeko, Horain mobiliak dira norberan, Polziko kota e etxeko. Etorkein batzuk urbiltzen jataz eta horrekin ederto, Bestela ezin dote zan nahue nik niera biltza yes, lepo. Infidel paranoikoren batzuk amanteari deitzeko. Badakitekait dideela. Nik gaurregungo teknologiai. Ez deut zot txarrik, iruditzen jat badabilela, makinatxo bat alperrik. Lekudanetan ez da faltako piripiribik dardarrik, tan nimen nago bateria barrik, egun osoan itxarrik comunica tudai ken jentea behardauenean bakarri Nosotros no somos los portavoces, nosotros somos los portavoces. Nosotros somos una voz, una voz de las voces, que son único que nadie dignidad, dignidad, dignidad entre todas esas voces. Nos unimos a ellos, nos multiplicamos y con ellos Nosotros seguiremos siendo el, el, el eco Seremos reflexivos grito gritos Lo seremos, lo seremos, a la Alavedí y Ratía Estragó desde Akerari Indiferencias de opinión deben ser toleradas Pero no cuando son demasiado diferentes Entonces se convierten en una cosa subversiva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 Y por lo que me cuentan, este escondense está ayudando a visibilizar mi situación la de tantas personas y eso es lo que me mantiene animado. Ekaiza maniego, ogeitabat urte. Sorte urteco carcel a Zegorra. Escubide eta politico en defenzan. Urte arriaren amada guan. Matriuska Marta. Lotu el carta su nariz. Arraire, ez lanean ilusio batean. La Hauka, okay. zuen, aztuko dugu. Badakitek aiz direla oso Momentu zaiak estuak Politikoa den justiziak Gauzkalako deusestuak, Derrigorra da deno mindarra, Sentitzeko babestuak, Elkartasunakate bardenez, Hemen nire, hitokekin benak esan dut ZKH ez. Esta erazel bidea saiatzen gara ordea hori da gureak. Bueno, kuña parat entzon ditugu eta Andoren Julio Soto gure lagunak bialdutako berdxo batera bai Ekaitzamainegoren eh eh Ekaitzamainegori elkartasuna adieraziz. Bugaranera aipatuko dugu baina eh larumatuetan urtarrilaren 14an eh Arratsaleko jazpietan gasteren atriuska martxa egingo da. Iparralde gisarte etxetik aterata. Vale, escuchao <truzzi> Urpegia e eh, Manjari Kapocha. Baia, bueno, hori buka eran eta ipateko dugu aurretik eh uztegutik jakinek eginguela redakzio lan fin eta ona. Bai, ez dake nola entzungo den, partea baita egin dut. Bueno, saiateko gara ara entzuten. Hemen daukazu egaina eta Lortza punktuak eran zuten. Ondo ni asi. oi hartzungo plaza hau ederra benetan. Alaxe egonduda hainbeste urtetan, baina sinizazute zedezi odetan, gubiltzeko beharrik ez izana bertan. Lehen madalen soron zen elor soron egun Lehen maialenen gatik zela pentsauta igun Orain elortzagatik izango da lagun Zaberaz beharko da fundamentuz jardun Atzokoa otezen inflexio puntua. Hori erabakitzen atarramentua. Batzun poza besteek dute lamentua erakutsiz indarra eta talentua esperantzatzu gaude hori da kontua. autonomikalea txiki geratu da. Garai batean haundi izaten zen ura. Atzo beteko zenik nik eneukan duda, baina iristen denean amistian uda, denak batuko dira gu den lekura. Inoiz, zeireun gehiago sartuko aldira hemen. Dezio hori denok daukagu nabarmen. Borrokatu ezkero aldanik onduen, zenbat marko ta oiu, eta zenbat asperen barealdia dator ekaitzen ondoren. Zaiu hau egingo alda denak libredaudenian. Festa izango dugu guk hor egunean. Denak batera festan, batera lanean, ta ezkara jardungo zure esamean, baizik geure erara askatasunean. Nor da kapazta bertso, luzena egiten? Bilo gara kapazta biok behar irten. Elkarri seguida eman zertarako eten. Bat besteari gogor hemen eragiten. Igual berso honena irtengo da aurten. Baina bukatzen ez tegu sekulaz sekulaz egiten. ¿Qué se Eh, vicio. vicio. Vicio. Odey Barroso. Odey Barroso, que es lo que haría. Es que era Barroso, que es lo que va a causar, tenía una cosa que se dan. Se me narabando, es como un rapero... Medio ¿Supari? pelo coac. <risa> <risa> Su cosa, atreviste al Claro, atreviste en el Zela. Odey Barroso, que Vaya, bueno, hoy es este momento que mm. va a tener... Venga, pase. Joneta Hitor y ese han... Umoreti goztu dela uste dut Jon Maia eta Itor Sarriegi hori da. Iez egiten. Oiartzunen nazioa garela ez batera edo eh. oiartzundik. Oiartzunik. Sitoa, Mega Jon, Maia eta Aitor zarriak eh, iasean. Zalgen borra duzerako baina duzue. Zara baki zuzue zulu bat egitea eskapatzeko. Ia bete ez matzue zulu bate Egun batean Aitor rarida lanean, urrengo gunean Jon, egun batean Aitor, urrengoan Jon. Aitor bartu zera azkeneko haste hauetan zukutzi duzun tokian azten zera labere lanean. Aste batzuek pasa ekin eta aekin artean zulo txobategin Begira jarri eta harri naiz, en fin Gehio ez zu latzea Gehio ez zula zean Pikatxoio Aigaur aitorro naze Grazio sozatozen Eta zula itzegin Zuloan hain ozen Ez eta hurrera egiten Zugatik hain zuzen, Zabaleran zari naiz kabitu zaitezen, Zabaleran zari naiz kabitu zaitezen. Nik ere zulatu oidez lokaz buztia, Iok egiten degu, aldegun izpia, Zugatik ikusi behar badegu eguzkia, Lenago iritsiko zaigu amnistia, Lenago iritsiko zaigu amnistia. ke go goan daukat amnistiapera, baina ezindetekin, zuloan aurrera, begiratzen ari naiz nun dagon irtera, baina ez du inun jartzen presoak kalera, baino ez du inun jartzen, Horrezoa kalera. Naiz inoren zatona ez egon kartzelan, ka Kontua ikusita dagoen bezela, Eta gure zuloa beti berdin dela, Ia pentsaliteke gustorazaudela Ia pentsaliteke gustorazaudela Gayonetas <gülüyor> ikusi ditut amaika film klinish butek badu bat za alkatrasekin gausa bera egiten ari naiz oso fin arksuloa egiten zun begiradarekin arksuloa egiten zun begiradarekin Hemen egin leikenik, enuke esango, saiatu zegin baitet. Horren beste etxango, filmak ikuste hori dago oso ondo, kadena perpetua etzan bai izango, kadena perpetua etzan bai zango. hori horre labalitz kezkatuko nintzen aitorrez gauda ingaizki, zulotik ibiltzen gera gaitezen hemen, bat bizitzen askatasun bidean gaudela sentitzen Azkatasun bidean gaudela sentitzen. To astibarre, luzikina! To astibarre, roca kakabanda. Ahora os voy a una esta? Esta que en gustazos si ya la de Guías <risa> bueno. <risa> roca de Quireminaco, base ucate, Roca Cacabanta, <risa> eso todo, ¿tú ¿tú ¿tú ¿tú? Pasa, pasa a Sarrena Pizca, a Sarrena Pizca. ¿Vai? Vai. El que luego canta, ¿ves? ¿eh? Vale, venga. <risa> Ya, me gustaste, ¿eh? ¿sabes? <risa> ¡Ay, yo basté! ¡Qué campeada! ¡Has fallido! Bueno, eh, ¿su acto sexy que lindo Ni perra, la, yo, no no sexier, eh, sexy, eh, ver, es súper sexy Es da super, super sexy Es súper sexy Es que tengo tendencia a Europa co, eh, Sexual en corrente ¿Ah, gusto, no es súper sexy? Ba, es que no es súper sexy Es que no es tan Es eh, que no es tan En ciclopedia de Saltera tortue, Y también consolador, ah, consoladoría Saltera de Saltera ¿Consoladoría? Oye, está volando al China Que está volando al aquí Seguro y su gente en ciclopedia No hay negocio al Seguro vaia seguro vaia. Seguro adalduse no vaite en taperse xea, necesita coso proposamen disso norak. Ikusi ko Bai, igual bai, galdakagon ziren Iratxe Ibarraden agindetara taperseak xaleak emdal kasua. Zuek beziok atzeko bostok Gaur pentsagozu olako ta sex bate etzie. Ta persex deitzen da. Ezagidan dizuen igual ez dakizue. Bueno. Kontsi guziko zu ez erran. <risa> <risa> Orduan, bueno, Andoni dire zue zue kuadrilla beko ezaria, txoko baten batuzari eta Andoni dire itzultzen zue bera etorri daisen produktu erotikuek eta erakusten. Gero nahi da bena gero sitzen dau edo ez, baina bera etorten da erakusten. Ordunan, doni, han etorri da beran maleta, rosa, fosforito bategaz eta maixan gainien hasi da manan, da espliketan zetako dien, ba, produktu erotikuak. Kremak, horixuek vibradorak, horrek bola, txinatarrak, da olako beste gauza ipinitxuan, de esplikau pixkat zer dan. Doni zuek atzeku epa, ia zer erosinaio zuen, edo ia zer ardura deuke zuen, edo konsehuek ezkatu, zeuen zako balixo da den, edo zer nahio zuen. Dandonik, erantzun egin gotzue. Niri vibradorea geratu buruan Ze mugimentu azkar eta sendo duan Sekzua zerdan ia Estot tot akorduan Gutxitxo darabilgu Etxe inguruan, Balioko ete da moduan Balioko ete da moduan Eezdakit zulatzen dun egin eginala eta punta sututa orduan bengala gala. Aite izate hart zaude dakigun bezala, Badakigu ondoren koarena dala, zuretztekarri dut hoja parrokiala. Zuretzat ekarri dut oha parrokiala. Demata olioak ederrak benetan, gero vibrak. buruaren bueltan Drakulaura zergatik dakarzu maletan, Drakulaura zergatik dakarzu maletan Panmpiñaa bat delaako oso berezia, Kremak ondo zaohalzen lehendik ikasia, Krema aipatudezu, olioak ia eta vibradorea ere kutiizi, neskazu na maleta guzia, neskazu naizennuke maleta guzia. Ia egin godizut el gordon galdera Zu jakin zen ezaken nere arabera Bein bukatu ezkero, bueno hori zera Grua bat ez den zerbait inun ba ote da berriro altxazeko minutu batera. Berriro altxazeko minutu batera. Gruarik <risa> ez daukat, hau da paketea, mani belaik ez horrein potentea. Galdera egindezu maliziz betea Erre meio bakarra jon maia maitea Amar cigarro erre eta zaiotea Amar cigarro erre eta tome La decisión de esconderme por un tiempo para ayudar a que nadie más tenga que hacerlo. Y por lo que me cuentan, este escondese se pues está ayudando a visibilizar mi situación y la de esas tantas personas, y eso es lo que me, lo que me mantiene animado. Ekaixa <risa> maniego, ogeitabat urte. Sorte urteco carcel a Segorra. Escubide eta politico en defenzan. Urte arriaren amada guan. Matriuska Marta. Lotu el carta zunari. A raíz de esta un planean ilusión, ¿vale? A un paso, a un poco Agenda <risa> <risa> A este no <noitan> agendan... <risa> es tan agendan <risa> Es algo de ser Es algo de importante errillaren 14an, gizarteko haspiritan eta paralelgo bizartzetetik matriuska Beren, zuzu, kuña, beraz zaitezkerik ez dauka zure bertan joateko. Bertxokoan egongo da. Ah, Bertxokoan egongo. Gure lenguzurik lengu maitagarri eta ederna ¡Va! Ba, ¡Anímateco! ¡Horida! ¡Eta brani gurele cartasuní! ¡Vero bueno, en amateco! ¡Anímole en gusto! ¡Horida! ¡Muchucho! ¡Va! ¡Ve a ba, besar benis, programa buscateco! ¡Es que hecha dugu! ¡Vai! ¡Vai! Berek, bere, bere bertsoak, ez dago, omenaldio berik. Pakeizu egure iturria interneta izaten dela beti, eta interneten hau dorkitu dugu, erai? Ba, besta erik ez, gombidatzea, eh, kolosela izanbazen aurreko larun batekoa, urrengo larun bata ere ez da txiki geratuko, eta elkartasun laturretan surfeatzera gombidatzea zaituztego. Egin surfe, ala, emendaukazua, ega izan ben Ala, atarren azte arte! Agur! gutxabirurtu dute gauzde bekatua egitateen aurrean aurrean aurrean aurrean estatua eskubideak arroz biurtzen Pazelako talentua, Naizutzei bide estua, Sartuko dugu eskua, Izan dute te pare parean, Erri mobilizatua, Arrazoik berri, Arrazoiaren lekua Arrazoiaren lekua Bilbo lertu beazuela Kaleak pertsonaz lepo Herpresiozko legen aurrean guztizia eskatzeko eta katean nagoelarik sentitu nintzen ederto naiztabarrura sartzeko agindu aizan dagoeneko egingo dugun bidea egiten zaudete ez beto, barruan dauden lagungutien, eskutik ateratzeko, eskutik ateratzeko. Zabitartean,